Eta saio puntuagarriarekin amaitzeko, talde bakoitzeko 3 lagunen artean, Gaia emanda 3 kopla Goizean goiz jekirik doinuan. Trikitirariek lagunduta kantatu beharko dute. Trikitirilaririk gabe. Iñaki, Ainhoa eta Julen. Hona hemen zuentzako Gaia. Hona hemen zuen gaia. Zuen herrian, aguazil postu bat atera berri da. Eta horretarako oposaketak atera dituzte. Zuek irurok finalistak zarete eta entrevistaren zain zaudete. Zuen herrian, aguazil postu bat atera berri da eta horretarako oposaketak atera dituzte. Zuek irurok finalistak zarete eta entrevistaren zain zaudete. Pentsatu dut aukerak urriak ditutnik, ez daukat eta zuek duzuen porrarik. Tralara, ilarai, tralara, ilarai, tralara, tralara, tralara, ez daukat eta zuek duzuen porrarik. Barkatu baina honetan abantaia osoa aspaldidanik, O ontan ninaitzi batoa, tralai-la-la-lai, tralai-la-lai, tralai la ni azbaldian hone batoa. Gauza bat esan behar dut bala gunainoa, urrin eta txikia zubapitu bat tralai-la-lai, tralai-la-lai, tralai Urdineta eta txikia, subapitu foa. Aguazia izateko, ez naiz zarratoia, ezaten da txikia, baina oso matoia Tralarai, tralarai, tralarai, tralarai, larai, tralai, larai, tralai, larai, larai. Ezaten atendat baina baino sumato iau Irur arteanik dau dut planta itzela ta zera biokegingo dit diritzapela tra laila laitralalaila laitralalaila laitralalaila lai, lai, lai. ez zera ah. biokegingo dit diritzapela Gauza bat nik gaurkoan behar dut ospatu, joariztia askenean daba jubilatu. Tralai, lalai, tralai, lalai, tralai, lalai, lalai, joariztia askenean jubilatu. kandidata honenaz nina naizazu jakin trafikoa gelditzen da gorputz honekin zalarelar lalala lalala Azken gauza oraintze esateranoa elduena naizen ez papa pitufoa tra la laila laitra la laitra la laitra elduena naitzen ez papa pitufoa Ai noa guazilla, hori bai morboa, zua guazilla edo aktore pornoa. Talalai, <tras> talalai, <tras> talalai, <tras> talalai, talalai, talalai, talalai, zua guazilla edo aktore pornoa.